Розділ 51. Багато хто з наших найавторитетніших тактиків намагався оцінити наближення переломного моменту, коли результат війни може бути визначеним, хоча ми ще продовжуємо воювати. Дехто вважає, що це станеться в найближче десятиліття. Я боюся, що це відбудеться набагато раніше. Посівник з перемоги над Венінами, капітан кілери Доллер, власність Академії Клівсбейн. Ми розходимось, коли в коридорі стає надто тісно, і я волочуся сходами аж на п'ятий поверх, а потім киваю рі і тарі, проходячи повз, відчинені до кімнати і двері. Судячи з їхніх широких усмішок, вони ще нічого не знають, тож я вирішую подарувати їм ще кілька хвилин блаженного невідання, продовжуючи йти довгим коридором до чорного ходу. Службові сходи темні, але магічні вогні блимають, коли я підіймаюся крутими гвинтовими сходами скованого заліза до кінця. Я відчиняю двері за допомогою дрібної магії, потім виходжу на вузьку доріжку, що пролягає через дах, і зачиняє їх за собою. Кседен сидить на краю невеликої оборонної вежі за 10 метрів від мене, і єдині тіні, що оточують його, це ті, які відкидає призахідне сонце. Якби не відчувала його розпачу, що пронизує наш із ним зв'язок, то подумала б, що він тут заради краєвиду, заради самої ілюзії контролю. Крок за кроком долає вузький східну частину даху, намагаючись не дати вітру вирвати тарілку з рук або порушити мою рівновагу. Чи не казав я тобі, щоб ти не ризикувала своїм життям, аби поговорити зі мною? Запитує він, а його погляд зосереджується на краєвиді внизу. Не схоже, щоб зараз я ризикувала життям, Ставлю тарілку на горизонтальну поверхню стіни, потім видираюся на неї, щоб сісти поруч екседину. Але тепер я розумію, чому ти такий збісав правний на парапеті. Практикувався з дитинства, дізнається він. Як ти дізналася, що я тут? Окрім того, що я можу відстежити тебе за допомогою зв'язку? Сам писав мені в листі, що ти, бувало, сидів тут і чекав на батька, коли той повернеться додому. Тягнусь до тарілки і подаю йому. Я знаю, що шоколадний торт нічого не виправить, але на свій захист скажу, я взяла його для тебе, коли подумала, що в тебе був ланяний день. І це ще до того, як дізналася, що сталося насправді. Ксейден кидає погляд на торт, потім нахиляється і торкаючись губами з моїх вуст перш ніж взяти тарілку. Я не звик, щоб люди піклувалися про мене. Дякую тобі. Звикай. Холод кам'яного муру пронизує кріжкіріні штани і я помічаю важкі сірі хмари, що насуваються із сходу. На перевалі вже йде сніг. Б'юся в заклад, що сьогодні вночі випаде сантиметрів 15. Може й більше, якщо буде щемною. Він усміхається кутиком рота, поки розтирає виделку і пиріг. Це що жарт про член? Тримаюся руками за верхній край стіни. Ти говориш про погоду. Седен відкушує шматок, потім відділяє ще один і подає мені виделку. Я була тактовною і дала тобі можливість не говорити про те, що сталося. Чи може хочеш, щоб я розповіла, як просувається переклад разом із Дейном? Відкушу запропонований шматок і віддаю виделку назад. Блін, не дивно, що Кседен так любить цей торт. Він краще... «За все, що ми їли без г'ятів. Я волів би, щоб ти перестала бути такою делікатною і запитала. Його пуля зустрічається з моїм». Я ковтаю шматочок, відчуваю, що Кседен говорить не лише про сьогоднішню втрату. «Ти був там?» «Так». Вделка цокає об тарілку, коли він кладе її собі на коліна. «Тер не сказав мені». «Дякую, Згайль, якось заблокувала його». Кседен схиляє голову на бік. «Я майже впевнений, що мої обоє зараз заблоковані від наших драконів, а це означає...» Вони сваряться? За моїми щитами непробивна стіна. Ми з Гариком прилетіли з Дрейтуса, щойно Емері кинув клич. Але до того часу, як ми туди дісталися, хитає головою. Уяви собі Рессону, але приблизно в десять разів більшу. Десять разів більше цивільних. Ох, я наче з'їла не торт, а камінь. Ми обоє замовкаємо. Мить мовчання здається мені довгою, перш ніж я приймаю виклик у його очах і запитую. «Що ти про це думаєш? Нас переважають. Кседен відводить погляд і стискає щелепу. Переважають, і ми, бляха, такі розпорошені, що наш опір не є для них чимось більшим, ніж просто прикрістю. Ми не можемо налагодити комунікацію, наша стратегія неефективна в бою, і ми не є реальною заслоною. Коли висилаємо ватаги трійками, його погляд пересувається на схід. Вони можуть загарбати решту по Ареміелю, загарбати нас» коли захочуть, і я не розумію, чого вони цього досі не зробили. Ми уявлення не маємо. Скільки їх зібралося в золі або де, до лиха, вилуплюються всі ці віверни. Нема жодного плану, окрім як тримати оборону, а вона не тримається. Ми не були готові, дивлюсь на місто внизу, що поступово розширюється на десятки нових дахів, що зводяться, і незлічену кількість димарів, через які високими стовпами куриться дим. Ми ніколи не були готові, запереча ксидин, підіймаючи виделку, і встромляючи її торт. Тому не варто звинувачити себе в цьому. Навіть якби ми почекали, поки кузня запрацює, поки набереться достатньо вешників, щоб наситити сплав і згартувати руни для кинжалів. Його плечі пускається, коли він зітхає. Я ніколи не скажу цього при інших, але ми запізнюємося на 50 років. Мені так стиснуло груди, що наступний вдих, який я роблю, важкий і напружений. Що нам з цим робити? Звісно, окрім очевидного, ми з Дейном Мусимо перекладати записи щоденнику швидше, якщо є хоч якась реальна надія звести сфери. Ми вже знаємо, що один із символів, який я переклала на початку, я зрозуміла неправильно. Дощ – це не дощ. Це полум'я, що, звісно, нам зовсім не допомогло. Що нам робити? Це не моє рішення, твій брат тактик. Асурі та Улісес командують армії. Кседен запихає шматок до рота. Це твоє місто, його провінція зрештою. Я вловив іронію. Він простягає мені ще один шматок торта на виделці, але цей уже втратив свій смак, тож коли я жою його, він мені смакує, як картон. Твоя сестра вигнала мене з поля бою. Мої брови поповзли на лоба, кседені в сміх, пронизаний гострим сарказмом. Вона віддала мені наказ, я вбив одну іверн", і вже діставав свій кинжал. Ще одна проблема додам, коли друга потвора шарахнула вогнем просто позаду з гель, якби вона нарванула на секунду пізніше, цей пиріг пропав би даремно. Він відкладає виделку. Моє серце починає безладно калатати. На Кседенові немає жодних слідів, однак я ледь не втратила його, навіть не підозрюючи, що він був так близько до того, щоб більше ніколи не повернутися додому. Ця думка настільки незбагненна, що я приголомшено мовчу. Згель схопила мене в пазурі, але твоя сестра побачила, що сталося, вирішила витягти мене звідти. Не тому, що Ніра загинула, чи ті троє льотчиків із відділу скороходів, і не тому, що в нас залишилося... Лише п'ятеро драконів, – він хитає головою. Вона так наказала, бо я був із ними, а вона не хотіла ризикувати тобою. Це вона тобі так сказала? Падають перші сніжинки. Вона не мусила мені казати. Це було, курва, досить очевидно. Тоді ти не знаєш? Знаю, – заперечив Кседин і відразу заплющив очі. Я знаю. І крізь гнів, і жах, спостерігаю за тим, як усі ці мирні жителі тікають, як вони вмирають. Я розумію, що вона поводиться зі мною так, як усі тавровані ставилися до мене в часів обмолоту. Ніби ти лише вразлива частина мене. Він ловить мій погляд і стискає мою руку. Мені шкода. Дякую, але хоч як це дратує, я розумію, ми пов'язані. Знизу й плечима. Він цілує мене тихо, міцно і швидко. На все життя. Минає тиждень, і вже ніхто не дивується, що ми з Дейном сидимо за бібліотечним столом, ще довго після того, як більшість курсантів розходяться по своїх кімнатах на ніч. Ми досі зустрічаємося о півдні. Іксейден заходить, коли може, щоб допомогти наситити камінь. А та маленька блискавка, яку Фелікс спонукав мене утримати, виявляється, вона теж може насичувати. Вічей упивається в мене кіхтями вже наступного тижня, ми перекладаємо майже весь щоденник. Однак уривок про зведення сфер ніяк не відрізняється від мого першого, невдалого тлумачення, щоб почати діяти. Ми достеменно зрозуміли, Ворік наполягав на тому, що коли кров одного із шести могутніх вершників буде використана на одному камені, вона не може бути використана на іншому, про який він згадує. Ти помітила, що далі в щоденнику він висловлюється набагато невимушеніше, ніж у тому розділі, який нам насамперед потрібно зрозуміти? День протирає очі, сідає на стілець поруч із зі мною, наче він знущається із нас, із своєї могили. Це правда, лишилося тільки чотири розділи. Що в ім'я маликам ми робитимемо, якщо відповіді немає жодному з них? Він спокійно роздає поради щодо створення кодексу або детально описує, які ті шестеро заплутались у своїх стосунках, де киває, широко позіхаючи. Саме так, дивлюсь на нього, тобі час іти спати, тобі теж не завадило б. Він зирка на годинник, що стоїть поруч. Уже майже північ, я впевнений. Рюш сонові цікаво. Його тут нема. Хитай головою, зітхаю, бо надмірна жалість до себе лоїть мене середини цього тижня його загін охороняє Дрейтус, але тобі насправді варто поспати. Я залишуся ще на кілька хвилин. День супить брови. Йди, наполягаю я із заспокійливою усмішкою. Побачимось завтра. Він зітхає, однак, киває і, відсуваючи стілець, стає, а потім випростовує руки над головою і потягується. Не кажи йому, що я це говорив. Дейн пускає руки, але я чув, що він хоче реорганізувати бойові рої за силою, оскільки активні вершники не мають сформованого крила, що могло б підвищити ефективність підготовки. І це блискуча ідея. Я обов'язково йому не скажу. Обіцяю, я всміхаюся кутиком рота. день бере зі столу свій наплічник. До завтра. Киває відповідь, і він виходить. У бібліотеці панує затишна тиша поки я читаю наступний запис, занотовуючи переклад цього уривка. Ми називаємо це чернетками щоденника. Повітря стало доволі прохолодним, кажу я вголос, записуючи слова чернетковий нотатник, щоб побачити свою кров ранком. Я кліпаю потім дивлюся на символ кров, роздумую над ним, а потім повертаюся до попередніх записів, щоб переконатися. Щоразу, коли ми перекладали слово кров, слово дихання, Підходить навіть краще. Ми перекладали це слово неправильно. Кров життя – це власне дихання життя. Тож розпалювання каменя, залізне полум'я. Я закриваю щодинник і відкидаюся на спинку стільця. Шістка. Це не про вершники, Це дракони. Кажу в голос у порожній бібліотеці. День. Я маю сказати. Ні. Він діятиме лише за правилами. Не беручи до уваги етику. Є лише одна людина, яка я довіряю, і вона завжди чинить правильно. Складаю речі на плічник, закидаю його на спину і вибігаю з бібліотеки, а потім тулаю чотири сходові пороги. Серце калатає, поки я гримаю у двері Ріанон. «Привіт», – каже вона, відчиняючи двері, і яскрава усмішка гасне, бо я не відповідаю. Не кажучи більше ні слова, вона відступає, пускаючи мене до кімнати. Роздивляюся спартанський інтер'єр і починаю міряти кроками кімнату, помічаючи два звичайні письмові столи, дві шафи без дверей і два ліжка. З простими чорними простирадлами, які були незграбно сунуті разом, очевидно, задля одного. Це результат прибуття лючків. Єдине вікно дозволяє ранковому сонячному світлу проникнути в кімнату. Незабаром ми маємо стати на шокування. Це ліжко для тебе, каже Рі, показуючи на ліжку ліворуч. На випадок, якщо захочеш провести ніч подалі від сон. я закусую губи, добираючи потрібні слова, поки міряю кроками підлогу рінун. Я маю тобі дещо сказати. Ну, раптом зупинившись посеред кімнати, обертаюсь до неї. Я знаю, як зводити сфери. Просто не зовсім впевнена, що ми повинні робити це. Розділ 52. Подихи життя шістьох і одного об'єднались і запалили камінь залізним полум'ям. Щоденник Воріка Люцерійського в перекладі курсантки Вайлет Соронгейл і курсанта Дейна Айтоса. Наступного дня Ріанон ставить кухоль теплого яблучного сидру на обідній стіл своєї сестри, а потім сідає на вільне місце між їдуком і слом. У будинку такий самий запах, як і в більшості бараків у маєткурсоні, свіжо зрізаної деревини, а ще в повітрі можна вловити слабкий аромат моринки. Столяри працюють цілодобово, щоб зробити придатні для використання меблі. Я відмовляюся вірити, що все це може спалахнути, якщо темні володарі вирішать. Випробуйте своїх вівер у нас на верховині, чотири години, саме стільки їм знадобиться, щоб дістатися їм до дредуса. Дякую. Беру кухоль і підношу його до рота, вдихаючи заспокійливий аромат сидру, перш ніж випити. Дивлячись повз кухоль у суміжну вітальну, я посміхаюся, побачивши сойра, який сидить із джасінню на ковдрі біля каміна. На його обличчі читається вираз глибоко зосередження, коли він жестикулює. Чорт, він намагається сказати їй, що думає, ніби її черепаха перелякала. Однак я не збираюся це тручатися. Це вже вдруге за те тиждень, коли Рейген відкрила свій дім для нашого рою на прохання Рі. Адже Сінія приєдналася до нас вперше. Треба віддати належне Ріанон. ідея була геніальною. Зібрати весь наш Рі, 18 осіб разом за межами академічного середовища маєтку Рірсонів. Не розвія напруження між вершниками-льотчиками, але це крок у правильному напрямку. Навіть кет, яка сидить, якомога далі від мене в кутку вітальні не кпить, коли вони знів деревеняць із ісквін. Вона досі ненавидить другий рі, але принаймні вічлива з усіма, окрім мене. Останні декілька тижнів листопада, а тепер уже перша грудня, ми війшли в режим, пристосовуючись, все наше формування до льотчиків, відвідуючи заняття разом в межах відповідних курсів. Ми навіть пережили наш перший спаринг, на якому вчора ніхто не пролив крові. Минулого тижня Ріанон встановила правила, тож тепер ми щоранку бігаємо разом, разом сидимо на бойових сповіщеннях та обідах. Вона навіть призначила нам партнерів з навчання, сподіваючись, що необхідність контактувати одне з одним приведе до взаєморозуміння або принаймні толерантності. Слава Богам, моя напарниця Марен, однак я почуваюся паскудно через те, що рік взяла собі за пару кет, щоб врятувати мене. «Ти хоч трохи розмовляєш з старолюцерською?» – запитує Аріка, який сидить у кінці столу. Його знання так чи так поступаються моїм, зважаючи на те, що моїм наставником був Маргарем. Було б краще, якби хтось інший чотири рази перевірив переклад. Хтось інший, а не законослухняний Дейн. Проте я майже впевнена, що переклад у нас уже є. Інакше навіщо б ми тут були? Зовсім ні. Арік хтає головою і зосереджується на новій чорнильній руці, зморшивши від напруги чоло. Усі першокурсники навчаються орудувати сили, і хоча вони ще не проявили печаті, проте вже посперечалися, хто перший опанує дрібну магію, необхідну для роботи з письмовим приладдям. Я майже впевнена, що Кай єдиний серед льотчиків першокурсників, якщо не рахувати загиблої Луел, переможе їх усіх. Зараз він сидить на дивані між парою першокурсниць. Його колюче-чорне волосся куйовдиться на бронзовій щоті утворюється ямочка, і він сміється, з будь-якої історії, як розповідає Брейген, командир дріфта, льотчиків і наш новий заступник командира Рой. Якщо не брати до уваги Марен, із Брейгеном найлегше знайти спільну мову. Він також проводить багато часу, стріляючи тужливим поглядом у бікет. А навіщо Арікові розмовляти старолюцерською? Запитує візія з протилежного кінця столу, відриваючи очі від домашнього заняття, з фізики. Ти хіба не калдиру? Я завмираю. Чорт, треба бути обережнішою. Еш. Арік зводить на мене очі його вираз обличчя, ідеальна маска зворушності. Ти перепутала мене з Лінксом. Він із Люцерії. Так, точно, я киваю, вдячна йому за швидке прикриття. Урешті-решт тобі доведеться по-справжньому познайомитись з першокурсниками. Вони вже люди, кепкує Рідок із напруженою усмішкою. Він погоджується з нами щодо намірів наших дій, але певна річ хвилюється за реакцію льотчиків. Не можу її звинувачити, каже Моджен, виносячи кухоль. Із кухні, а Марин іде слідом за нею. За останні шість тижнів до нас приєдналося шість першокурсників і шість льотчиків. Ми в рою із липня, стверджує Візія. Тебе не враховували до обмолоту. І Моджен знизує плечима, оводячи поглядом кімнату. Добре, піду рятувати квін від кет. Жодної крові на підлозі моєї сестри. Рінон стріляє в неї поглядом, який означає, що вона має на увазі саме те, що говорить. Так, мамо, і Моджин удаванно віддає мені честь вільною рукою а потім прямує до квін. Марен сідає поруч зі мною. Аріанон підводить на мене брови з німим запитанням. Мене перехоплює подих. Ну ось, час настав. Саме з цієї причини ми запланували сьогоднішню зустріч. Тож чому я раптом занепокоїлася? Бо я не обговорила своє рішення з Кседеном. Він бував поруч не більше, ніж день на тиждень відтоді, як вони з Бренноном вирішили реорганізувати роботу бойових загонів. «Ти все робиш правильно», – каже Андарна. «Благородну справу», – долучається Терн. «Починай», – каже Ренон, стискаючи кухоль обома руками. «Слухайте всі», – вигукує звівшись Рій. Її голос змушує замокнути всіх присутніх, а і пуля торкається кожного курсанта. «Для вершників – Рій. Це більше, ніж підрозділ. Ми – сім'я. Щоб вижити, ми повинні довіряти одне одному на полі бою і поза ним. І ми довіряємо вам робити ж...» Ці інформації все, що захочете. Вона дивиться на мене. Те, що ми збираємося зробити межує із загрозою, але я не хочу уявити собі, як це можна зробити по-іншому. глибоко вдихаю, щоб заспокоїтись. Я переклала щоденник Воріка, одного з перших шістки, хто звів захисні сфери базгляду. Поясню я, на той випадок, якщо льотчики не знайомі з нашою історією. Сподіваюся на те, що ми зможемо звести такі самі сфери вареті до того, як півверни, що наближаються, вирішать Ніби ми їхня наступна ціль, тож я думаю, що знаю, як це зробити. Але саме тому ми хочемо поговорити з вами, адже поширити захист сфер тут означає, що ви, людчики, не зможете породувати свої сили. Усі колишні курсанти Академії Кліфсбейн заомерли приголомшені, Навіть очі Кет розширюються від того, що майже схоже на страх. Ми знаємо, що за останні два тижні впали ще два проємілійські міста. Це зробило Дрейтус вразливим. Тож асамблея хоче, щоб сфери були відновлені і діяли вже, продовжує Рянун. Ми вважаємо, що ви заслуговуєте на те, щоб знати про це. Знати що? Кет встає і стілець скрипить ніжками об дерев'яну підлогу. Що ви збираєте знищити нашу здатність володіти силою? Грифони досі намагаються пристосуватися до висоти. А тепер ви збираєтеся зробити нас безсилими? Захисні сфери були нашою метою задовго до того, як ви з'явилися тут. І моден відштовхується від стіни і недбало кладе руки на стегно біля свого улюбленого кинжала, нахиляючись до Кет. а квін відходить убік, щоб обійти розлючену льотчицю. Але ж ми вже тут, запереча Кет. Якби мій дядько знав, що ви зв'язали нам руки за спиною, він би ніколи не погодився на цю угоду. Тримай себе в руках, Кет. Бреген зберігає рівний тон, однак його карі очі загоряються, коли він стає, виставивши ліву руку, аби перешкодити Кет іти на нас. Через який час вони встановляться? запитав він мене, що я не розповів асамблеї, що знайшла спось. Сьогодні вранці камінь виразно дзвищав і вібрував у цій камері, що нагадує мені те, як Седен описав арсенал у Самарі, де зберігаються сильні кінжали. І коли ти це зробиш, цідить кет, якби тебе тут не було, це було б вже зроблено, відповідаю я тим самим тоном, що й вона, без сумніву, Більшість асамблеї засудила мене б за це як зрадницю, і можливо вони матимуть рацію. Але ти тут. Ти маєш значення. Марина. Неспокійно совається на своєму місці поруч зі мною і хоча я зупиняю себе від того, щоб потягнутися рукою до своїх кенджалів, рідок не вагається і вкладає руки так, аби миттєво вихопити мич із піхов на спині. «Скільки часу ви нам даєте?» – запитує Брейген, нахиляючись під борідями і охолюючи вертикальні сріблясті шами на шиї, які вмить, зникають під шкірою. Усі погляди звертаються в мій бік. «Я не буду брехати к седені. щойно він повернеться додому». Я все їм розповів, зізнаюся я, лючики вибухають численним прокляттям. Однак я також скажу йому, що, на мою думку, ми повинні почекати комого довше, щоб дати вам шанс вирішити, чи хочете ви залишатися, знаючи, що не зможете спрямовувати сили. І ти справді думаєш, що він тебе послухає, кет розминає руки по бокам добрий, поганий, закоренілий. Ось що він сказав мені, коли поставив мою безпеку вище за інтерес руху. І, можливо, він хоче звести сфери, бо я тут. А він? А він ні. Проте Кседен також має думати про провінцію. Ні, я повільно хитаю головою. Думаю, він діятиме в інтересах терендонів. Я виключаю себе з рівняння. І захоче, щоб сфери звели якнайшвидше, але й однаково можу спробувати. Ми не принесемо користі нашим людям, якщо не зможемо спрямувати силу, каже Марен, дивлячись повз Аріка у вікно та барабанячи пальцями по столу. Так, але й мертва. Ти їм не допоможеш, відповідає Моджен, заводячи очі Скет. І якщо ми зараз не зведемо ті сфери, то наразимо всю Аретію, наші ватаги драконів, наші райдерські дріфти, рифонами, чорт забирай, весь Терендон за межами сфери Навари. На зайву небезпеку. Тож нам краще вирішити, чи хочеш ти залишитися, знаючи, що це може статися будь-якою миті, чи вам краще знайти притулок у Кордині, де у вас буде сила і темні володарі. Я не заздру їхньому вибору, але принаймні ми дали їм його. Якщо ви зостанетеся, ми не залишимо вас безсилим. Беру з підлоги свій наплічник, потім кладу чорну шкіряну сумку на стіл і розцібаю її. Виявляється, сплавне єдиний, що ми можемо насичувати. Дістаю шість провідників, які Фелікс дав мені вчора після того, як я розповіла йому правду. Кожен з них містить матеріал, подібний до накопичення стріли, яку я насичувала протягом кількох тижнів. «Що там?» – запитує Брейген. Між бровами якого залягають дві зморшки. Таку руду ми не використовуємо для виробництва сплаву. Вона не така рідкісна, як таладіум, однак приблизно в 10 разів вибухонебезпечніша. Повірте, я бачила, як ця штука злітає до небес у необробленому вигляді, не кажучи вже про насичену. Я дилюсь на слон на обличчя якої повільно з'являється усмішка, перш ніж відповідаю марозит. Я знову зависаю над полем, випаленим сонцем. Хвиля смерті на мить, криє мене щойно мудрець, послабить свої обійми, випустивши мене, а він це обов'язково зробить, він робить це щоразу. Я впізнаю цей сценарій, кошмар, який повторюється знову і знову, і все ж досі безсила, досі надто повільна, щоб дістатися до терна, досі не можу змусити свою свідомість прокинутись. Я втомився від цього, тепер уродую ти, шепоче мудрець, його мантія сьогодні пурпурова. Вирвись на волю, покажи мені силу, якою ти знищила наші війська над торговим пунктом. Доведи мені, що ти зброю, яку варто пильнувати і варто повернути. Його долоня нависає над моєю, але не торкається. Той, хто спостерігає, думає, що ти ніколи не зазися, що ми повинні бити тебе до того, як ти досконалиш свої здібності. Мені вивертає шлунок, у роті збирається слина від нудоти, коли кислява рука рухається вгору і зависає над моєю шиєю. Зазвичай ремно ще керують язиками молодих володарів сили. Він проводить одним догим кігтем по моєму горлу, оголюючи свою смагляву руку з підманті, тож я смикаюся і від страху моє серцебиття биття прискорюється. Змушую себе розтулити рот, але не можу вичавити із себе жодного звуку його дотик до мене це щось нове, дотик до мене справжній. Решта прагнуть влади. Шепоче він, підходячи так близько, що я відчуваю запах чогось. Солодкого в його диханні. Але ти потягнешся за чимось набагато небезпечнішим, набагато менш певним. Він вільно обхоплює моє горло. Мені вдається заперечливо похитати головою. Потягнешся. Його темні очі без вій примружуються, а зазубрені нігті впиваються в мою шкіру, змушуючи мене відчути виразний біль. Ти сама зведеш сфери, коли прийде час. Температура різко падає, і я раптом вдихаю за повітря. Кліпаю, після чого бачу, як земля вкриває сніг. Єдине тепло – це струвінь, який миттєво стигає біля моєї шкіри. І ти зробиш це не заради чогось настільки банального, як влада чи через жадібність, яку так легко задовольнити. Пошипки запевняє він. А заради найнепередбачуванішого, і смертних почуттів, кохання або ти помреш. Він знизує плечима. Ви обоє помрете. Венін клацає пазурами і пронизливий тріск вириває мене із сну. Я смикаюся на ліжку, тягнуся до горла, і судомно хапаю повітря, проте не маю ні порізу, ні болі, і коли поворотом руки за допомогою дрібної магії вмикаю магічне світло, то бачу, що й крові теж немає. А вже ж, нічого нема, що я голос, і мій хрип пронизує тишу спальні, коли перші відблиски сонячного світла забарвляють небо за вікном у багрянець. Це просто довбаний кошмар. Нема жодної причини для хвилювання, адже Ксейден спить поруч зі мною. Припини розмовляти сама собор, бо четерн, ніби я його розбудила, це робить нас обох нерівноваженими. Ти бачи, мій сон? У мене є важливіші справи, ніж стежити за підступами твоєї підсвідомості. Якщо сон тебе турбує, то облич його, припини мучити себе, як драконення і прокиньця, як доросла людина. Він обриває розмову, перші встигає сказати йому, що людські сни не завжди так працюють, і зв'язок тьмяніє, ознака того, що він уже знову заснув. Лягаю, згорнувшись калачиком біля кседена, а він обіймає мене за спиною і притискає до себе, наче цей рефлекс, наче так ми будемо спати наступні 50 років. притуляюся до його теплого тіла і кладу голову йому на груди, там, де можна почути найзаспокійливіший ритм у світі, окрім ударів крил терна і андарний, Стук кседеного серця. Шість днів по тому у списку загиблих з'являється шість нових імен. Грудневий сніг робить польоти за межами долини абсолютно нестерпними. І в Базгіаті дракони просто відмовилися тренуватися через дискомфорт. Їхній, а звісно не наш, але ми не можемо дозволити собі не літати за кожну зручну нагоди. Тож ось ми на литовищі чекаємо наказів, аби розпочати вправи, які організувала Девера і Тріса, де ми противостоємо, що там кігуть і хвіст. Можна подумати, що ми в пустелі, така спека, ці долині, бурмоча рідок праворуч, розтібаючи льотну куртку. А зараз лише одинадцята. Крапля поту скочується з-під волосся і на моїй потилиці до коміра шкірянки, тож я не можу з ним не погодитися. Зимова куртка для польотів не зовсім призначена для падолу. Чи долини. Не мене й секунди, як ми будемо в повітрі. Очі Севера примружуються, коли він дивиться туди, де Ренон, Брейген та інші командири Рою зустрічаються з Деверою та Трісою. Усе гаразд, запитую Тихо, щоб не почули першокурсники попереду. Це ж на благорою, так? Сойер примушує себе всміхатися, стиснувши губи. Якщо вони можуть залишитися терпіти, знаючи, що ми здатні позбавити їх сили будь-якої миті, то я можу змиритися із втратою посади заступника командира. Я хочу полетіти з тобою. Десяте торочить Андарна за останні 15 хвилин, тож озираюся через плече, щоб побачити, як вона випускає пазурі поруч із стерно і як вони впиваються в землю. Її чорна луска цього ранку виблискує зеленим відтінком, відзеркалюючи, траву довкола. Можливо, це залишки золотуватого полиску, і дихання вогнем знищить останній його відблиск. Уявлення немає, як далеко нам накажуть летіти, намагаюся говорити якомога лагідніше. «Далі, ніж ти можеш, мала», додає Терн. «Я вчора витримала годину», сперечається Андарна, і це саме те, що вона робить зараз, шукає привід для суперечки. Терн міг би сказати їй, що трава зелена, а вона витильбушила б ще на ній одну вівцю аби просто змінити колір. Зводжу брови на терна, який просто пирхає. Щоб це в біса не означало. «Що, неприємності в країні?» «Подвійного зв'язку з драконами?» – запитує рідок. «Ми стоїмо в шаренці по четверо, а Кет дивиться на мене з іншого боку, як і Марин. Мале хоче рідати з нами», – відповідаю я. «Я лечу з тобою», – наполягає Андарна, впираючись своїми кігтями не лише буквально. «Це питання не обговорюється серед твоїх друзів-людей». Дракони не радяться з людьми. Я вже починаю жалкувати, що не протестував проти твого права на доброчинність. Коли ти попросила Емпірей дозволити тобі пов'язуватись, бурчить Терн. Добре, що ти не голова мого лігва, га? Кодах мав би знати краще, починає він. Що сьогодні роблять інші підлітки? Перебиваю я, сподіваючись відволікти її. Останнє, що я хочу зробити, це піднятися на таку висоту, з якою вона не зможе впоратися і де у неї відмовить крило. Боги, важко навіть усвідомити наслідки такої помилки. Інші підлітки не пов'язані і не розуміють мене. Присягаюся, я відчуваю, як терн закочує очі. Я бачу, ти раджа ризикнула б усіма зусиллями, яких доклала, щоб розправити крило, аби гратись у війну, ніж насправді. Чорт, чим взагалі дракони-підлітки займаються цілими днями? Гратися? Я краще б випробувала б своє крило на тренувальній місії. Ось, Ріанон і Бреєн повертаються до нас, Заглиблені в дискусію, обоє жестикулюють, а їхні руки схожі на маневри. Усміш Ріанон, яка з'являється на її лиці, на декілька секунд читається відблисквилювання, і це мене підбадьори. Вона видається щасливою. Можливо, нам нарешті дозволять летіти довше, ніж півгодини, не змушуючи нас потім дертися на скелю дрелора, зауважив рідок, боги як я сумую за польотами. Було б непогано, погоджується Сойер, даруючи мені глузливу посмішку. Знаєш, не кожному з нас випадає нагода зіснити прогулянку рейс до Кордина. Гей, із цієї веселої поїздки ми повернулися з Горном. Я багатозначно дилюсь на піхви, нього на боць, у яких лежить сильний кинжал. Баш на баш. Таку угоду Бренден уклав з асамблеєю, коли йшлося про спорядження дріфтів лючиків. тож ми нарешті видобули достатньо, щоб забезпечити кожну вершника вареті кількома кинжалами. «Слухайте, другий рій!» – каже Рянон, розглядаючи нашу групу. «Перед нами стоїть просте завдання. Ви знаєте руїни викликання, над якими Тріса працювала з нами? Навіть першокурсники кивають. Можливо, вони не вміють пластеруни, але принаймні знають, що то таке, а це означає, що вони на крок попереду, ніж ми були в минулому році. В радіусі 30 кілометрів уздовж західного гірського хребта їх заховано 30. І це не лише перевірка для вас, але й для наших драконів. Щоб вони їх відчули. Терн гарчить у відповідь. Зрозуміло. Переможець отримує звільнення на вихідні. Жодних тренувань, жодних домашніх завдань, жодних обмежень. Рі дивиться на брейгіна, губи якого сіпаються в усмішці. Нам дозволять літати, де заманеться. Якщо вашому грифону комфортно літати вздовж стіни каньйону, це означає, що ви можете летіти куди завгодно. Він дивиться на кет. Навіть до кордину, хоча там у тебе буде лише кілька годин, перш ніж доведеться летіти назад, якщо переможе, звісно. О, ми переможемо. каже Марин, штурхаючи кет плечем так само, як ріанон штурхає мене. Добре. Хочеш це звільнення? Нам потрібно знайти і закрити більше цих скриньок, ніж курсанти інших чот. Кет киває вбік, де стоїть чоти, кіготі хвіст. Вони повертаються, каже терн, коли небо заповнює лопотіння крил. Дилюся вгору і повільно. Розпливаюся в усмішці від вигляду з Гаель, що ширяє над нами разом із Чаратхом і з вісьмома іншими драконами. Однак упізнаю лише трьох, пов'язаних з Гітоном, Емері і Цяною. Кседен повернувся додому з повною ватагою з десяток. «Я перепускаю, що ви досягли свого в новому структурному рою», – запитує Кседена, коли вони приземляються позаду нашого строю із грифонів і драконів. Терн протанцює, наче нас, і не збирається відправляти на навчальну місію. «Ми з Брейгеном розділимо вас на команди по четверо курсантів відповідно до ваших здібностей», – веде далі Ріанон. «У певному значенні, відповідає Кседен, – надзвичайно вправно, злітаючи з дракона і прямуючи до нас. «Мій пульс різко прискорюється, і хвилювання, яке, здається, осилилося в моїх грудях, трохи спадає, коли я не бачу нових травм чи крові на ньому». «Сорингейл, ти слухаєш?» – лукає Повертаю голову назад до початку строю, де вона хмурить на мене брови. Команди по четверо поділяються за здібностями, повторюю я, кидаючи, а потім кидай на неї відверто благальний погляд, явно зловживаючи її статусом свої найкращі подруги. Після зльоту у нас буде година, каже Брейген. Вали. безшумно промовляє оба Марі, коли увага рою зосереджується на Брейгені. Я всміхаюся на знак подяки й так виходжу із строю і йду повзандарну. Фредж. По витопченій траві просудок седа. Його щоки за десять днів крила густа щетина, а під очима з'явилися кола від утоми. Він простягає руки вперед, несподівано притискаючи мене до грудей на очах усього четвертого крила. Клююча борода лоскоче, коли він притуляє своє холодне обличчя до моїй шиї і глибоко дихає. «Я скучу за тобою». «Я теж». Обіймаю його, просуваючи руки в простір між схрещеними на спині мечами і льотною курткою, а потім міцно притискаюся. Щоб зігріти його, мені треба з тобою поговорити. Погані новини? Він не ступає і шукає мої очі. Ні, просто новини, якими краще ділитися, коли є час для обговорення. Кседен насуплюється. Ради тебе бачити, ві, каже Гарик, проходячи повз мене і поплескуючи по плечу. Обов'язково розпитає його про Веніна, якого він зловив біля Дрейтуса. Що, що? Мене лед не вивертає. Дякую за сранцю. Кседен дивиться на Гарика. Я просто роблю все можливе, щоб допомогти покращити наші командувальні навички, що сприяють процитанню стабільних стосунків. Гаррік розвертається йде назад, розводячи руками. Хто-хто, а ти вже в багатьох місцях розказав про стабільні стосунки. Іронізує Моджен, йому на вздогід. Рій вже готовий до місії. Я пропущу неприхований каламбур про велику кількість кобил у моїй стані. Він сміхається, потім розвертається прямою до стежки в кінці долини. Адже я вже не курсант а зрілий відповідальний офіцер. Імоджен глузливо пускає бісики, коли він проходить повз. Нам треба йти, Соренгейл. Ти вполював Веніна, обертаюся я, не відводячи від Кседіна. Уже за Дрейтусом? Це остання фортеця Параймієльців перед скелями Дрелора. Маєш новини або питання, які слід обговорити? Відповідає він, піднімаючи брови. З тобою все, гаразд? Я проводжу долонями по Ксейденому обличчю, оглядаю його так, ніби крихітний шматок, у голоної шкірі покаже мені, що інші 95% його тіла не ушкоджені. Здатність зводити сфери нічого не означає, якщо він не в безпеці. Принаймні, це нічого не означатиме для мене. Новини. Він примружується. Вайлет. Мукає Ріанон. Я маю летіти. Не хочу пускай руки, але він ловить за одну, коли я відступаю на крок. Ми поговоримо, коли я повернуся. Скажи мені вже. Тон керівника не діє на мене. Я стискаю його руку і відпускаю. Всей очі спалахуть. Ти придумала екзасти сфери? Я кліпаю, потім хмурюся. Ненавиджу, коли ти так робиш. Невже моє обличчя так легко прочитати? Мені так. Він дивиться на камену стежку, що веде до маєтку Єрсоні. Треба йти, скільки часу знадобиться, щоб звести їх. Ні, хитаю головою й повертаюся до свого загону, бачу слон, візію таке, які явно чекають на мене. Гадаю, мені не потрібно питати, до якої групи мене спрямували. Ми поговоримо про це пізніше, Обговорення припинено. Принаймні, скажи мені, якої помилки ми припустилися першого разу. Кседен рвучно наздоганяє мене Дракони. Я поплескує андарному попередній лапі, коли ми підходимо до трійки курсантів, що чекають на нас. Шість наймогутніші це про драконів, а не вершників. В такому разі я не можу звести ще до того, як ти повернешся, ні, не можеш. Я кидаю на нього блискавичний погляд. Ви двоє що мовчки сваритеся? Кет, переводячи погляд з мене на Кседен і навпаки. Її ідеально вигнуті брови повністю насуплюються. Вони саме й роблять, – повідомляє її Слоуна. Кседен звертає на них обох жодної уваги, не зводячи погляду з мене, коли ми вже підходимо до моєї групи. І чому я не можу? Я нахиляюся і проводжу губами по його прохолодній щуці, бо тобі знадобиться терн. А тепер йди зігрійся, мені треба летіти. Не кажучи йому більше ні слова, я повертаюся до учасників моєї групи. Ходімо. Розділ 53 Мистецтво насичування може творити природно лише невелика кількість печатей, і автоматично лише одна поглинач. Дослідження печатей майора Далтона Сіснерона. За 40 хвилин ми четверо спускаємося крутими засніженими гірськими хребтами до печери, куди можна дістатися лише пішки в тому секторі, куди призначили нашу групу, і мені дала іти вперед, а кет в цей час залишається позаду мене, принаймні адарна тут, щоб втрутитися, якщо в льотчиці. З'являться будь-які непередбачені ідеї щодо того, як витягнути мене з ліжка Ксейдена. Це не те, що я мала на увазі, коли сказала, що хочу полетіти з тобою. Андар напирхає на сипкий сніг, розмухуючи купку мерехтливу хмарку замерзлих сніжинок. Це те, чого вимагає місії і тобі потрібні сили, щоб полетіти назад. Кажу я, пробираючись вперед крізь шар снігу, який щойно нападав, по коліна спостерігаю щоб не провалитися в якісь древні розщелини. Єдине, хто не докладає зусиль – Кіла Рейл. Срібнокрила грифонниця Кет, яка йде поруч з Андарним. Лише ці двоє достатньо легкі, щоб не спричинити лавину на неходженій стежці. Є щось? – запитетер напруженим голосом, летячи на наступну вершину. Ми ще навіть надійшли до печери, яку ти вибрав, відповідаю я, помічаючи устя печери прикрите насипом з лежалого снігу горі. Метрів за двадцять попереду лише тому, що Терн оказав на нього. Зграя драконів та грифонів полишила нас на єдиній цілком твердій ділянці місцевості, на виступи скелі, що дувається лютим вітром. І вдалі вважають ці плани допрацьований, каже він. Залишати вас на одній вершині, щоб дослідити іншу на предмет можливого енергетичного сліду, наражає вас на небезпеку, що є неприйнятним. Від кого? Тугіше натягую підбитий хутром каптор, щоб захиститися від вітру, який обдуває і жалить кінчики моїх неприкритих вух. Ти насправді думаєш, що якась сіверна могла? Я повертаюся. Тебе дуже легко розрятувати. Я сміюся, і звук відлунюється від засніженого виступу, змушуючи всіх нас заумерти на місці. Якого біса, Соренгейл? Хрипить кет, коли стає зрозуміло, що сніг навколо нас не зрушиться. Ти хочеш, щоб нас накрило лавиною? Вибач, шепочу я через плече. Її очі широко розплющуються. Ти, що не переді мною вибачилась, я вмію визнавати, коли помиляюся, знизу і плечима продовжу йти вперед. Я зовсім поряд і здатна захистити її, відказує Андрна Терною. Ти ще не дихаєш вогнем? Вогонь лише розтопить гору. Нагадує вона йому, я озираюся і бачу, як дракониця ретельно обирає напрямок. Її луска місцями відзеркалює цервястий блиск снігу. Я все-таки озброєна зубами, кігтями, якщо аристократка раптом зашкарчить лютью. Ти не натякаєш, що я не вмію. Запитакет, ти хоч раз думала, що можеш бути неправою, хоч раз, Запитую я, пробираючись крізь замети, і справді вважаю, що ти можеш бути гішою за дракона, коли справа доходить до впевненості в собі. Це розумілості, поправляє мене андарна, лютчиці бракує майстерності, щоб втілити таке пояснення як впевненість в собі. Я пирхаю, але стримую сміх, перш ніж це спровокує лавину. Ще п'ять метрів, і ми будемо біля печери. Якщо Терн знайде другу печеру. Коли ми обшукаємо першу, ми виправдимо, що ту кігодь, яка, за словами Терна, вже знайшла три об'єкти супроти двох наших. Тракони ніхто, якщо вони не змагаються. Що? – запитує Кет. Антарна вважає, що ти зрозуміла, але аж ніяк не впевнена в собі, – кажу я. Так і є, – погоджується слон. Те, що я не подобалася твоєму братові, не означає, що ти мене знаєш, – шепоче Кет до Слона. Так, я повертаюся обличчям до Кет, змушуючи зупинитися на слідах, які протоптали на снігу. Хочеш нарватися? Нападай на мене. Кет схиляє голову на бік і змірює мене поглядом. Це тому, що ти відчуваєш провину за смерть її брата? Це не звинувачення і навіть не докір, просто правда. Це тому, що я побіцяла йому подбати про неї. Отже, ти можеш спрямувати всю свою ненависть просто сюди. Б'ю рукою в рукавичку по грудях. Він не мав права просити тебе про це. слово нас доганяє. Візія за нею. Чи не тому, що Імоджин була вправнішою захисницею? Запитую я, лише на мить витримуючи її до болю знайомий погляд блакитних очей. Перш ніж віднести свій. Ні, тому що ти вже несеш тягар захисту кседленого життя. З його боку було неправильно обтяжувати тебе із відповідальністю за мене. Вона хукає на свої рукавички, щоб зігріти руки. Я кліпаю, бо очі ріжа щось інше, а не вітер. Відтак обертаюся, щоб продовжити пробиратися крізь сніг до печери, вхід до якої... Є лише вузьким кражаним виступом. Він з повітря видається більшим, ніж ми думали, але все одно недостатньо широким, що будь-який дракон більше за андарну міг проникнути всередину. Давніше мій рід жив на кожній горі цього хребта, розповідає мені терн. Ця печера, безсумнівно, є частиною мережі печер для зимівлі, що тягнеться по всьому хребту. До цього входу фактично немає доступу, окрім правого вльоту, щоб захистити молодь і підлітків. «Я це вже чула», – підколює Андарна. Кіралер каже, що нашому рою є ще одна скринька», – повідомляє нам Кет, «коли я нарешті досягаю входу в печеру і ховаюся від відру. Ось так ми і виграємо цю перепустку», – Візя всміхається, а Кет виходить із снігу на кам'яну долівку печери. «Чи усіх грифонів у імені є частинка лер? запитує Кет, сподіваючись, що зміна теми розмови відведе від неї острого язика Слоун. Звісно, що ні. Хіба всіх вершників звуть Суренгейл? Вона сплітає пальці і відстукає під борами, немов намагавшись зігрітися. Ось чому ти мені не подобаєшся, Слово заходить в печеру. Ти, Візія, підкозується, а я, метнувшись вперед, хапаю за руки і втягую в печеру. Там, де вона щойно стояла, обвалюється сніг. З тобою все гаразд? – запитую я, тягнучи її подалі в глиб і вдивляючись у перлякане обличчя. А вже ж, із все гаразд. Здається, у тебе ніколи не було проблеми з її порятунком, Усе гаразд. Візія киває, скидаючи каптур і відкриваючи шрам від опіку драконячих вогнем на лінії волосся. Цей провал стане перешкодою, коли ми намагатимемося вибратися звідси. Кидаю на кет ніщений погляд, але вона надто зайнята. Щоб помітити це, адже спостерігає, як і грифониця, кірам минає діру на стежці, а потім обережно пропихається в печеру. Підстава номер два. Слон піднімає два пальці і проходить повз кет у темну печеру. Зайве говорити, що тут немає магічних вогнів. Я ніколи не була достатньо вправною у їх створенні. Усе, що я зроблю за допомогою дрібної магії, буде поглинути цією темрявою. Притискаю руки до живота, ніби це допоможе гамувати миттєвий напад доти від запаху землі навколо нас. Принаймні, тут немає того духу вологив з камери для допитів. Але й цей доволі схожий, тож не змушує мене зупинитись. Ти покінчила з тим, хто тримав тебе в полоні, нагадує мені Андарна, яка слідує за Кірун, щільно склавши крила, аби пролізти крізь отвір. Страх не завжди раціональний, дивлюсь на інших вершників. Чи є тут хтось, хто правує вогнем, бо не думає, що ми захочемо, щоб я тут орудувала. Утримуючи енергію між жукою і провідником на відстані 6 метрів, я щоразу піднію, тож мене вистачає лише на кілька секунд. Я ще не маю печать, відповідає візі. Я теж, повторює слово, вдивляючись темряву. Ти привела дракона? Кет демонстративно вказує на андарно. Вона ще не може дихати вогнем, я дарую андарні усмішку. Але вона зможе. Нагадаю, що я зможу обезголовити її одним укусом, гарчить андарна, і цей звук пронизливіший, загрізний рик терна. Не буду. Як там каже терн. Ми не їмо наших союзників, бурмоче дракониця, але її кіхті злосливо шкребуть по каменій доліпці. Чудово, ніколи не зрозумію, чому мене приставили до вас трьох, бо видається, що хтось із нас мав би запалити добрячого магічно світильника. Кет внімає лук, потім скидає зі стіни наплічник і порпається в повному сагайдаку, витягуючи маленький незапалений смолоскип. Ти знущаєшся, дивлюся, як вона дістає з сумки шматок дерева, не більше за мою долоню, хитаю головою, тягнуся за іншими. Ви що, тягаєте таке всюди з собою? А вже ж, Кет знову коперсається в сумці. Той факт, що ти про це не кажеш, свідчить, що ти ще по-справжньому не налякана темрявою. От лайно, я не можу знайти руну вогню, яку зробила Марен. Ви всі обмінювалися рунами? Візія вражено дивиться на Кет. І ви ще називаєте себе сім'єю? Звичайно ми ділимось. Хто може зробити, то ділиться. Потім ми обмінюємося, щоб усі були однаково споряджені. Кет хитає головою і бурмоче прокляття. Я не можу їх знайти. Це геніально, визнаю я. Чому ти нам не сказала? Ви звикли накопичувати владу, каже вона, зневажливо знизуючи плечима, а не ділитися з нею. Що ж, Якщо тільки в когось немає ідеї щодо того, де дістати вогонь. Ясно. стягую рукавичку і запихаю її в одну кишеню, а з іншої дістаю провідник, щоб витягнути свою силу. Вона постійно наростає, поколюючи потім пече, коли стікає по моїй руці крізь пальці і потрапляє в провідник. Енергетичні джгутики запалюють кулю, яка освітлює простір навколо нас. Це так круто! Візьяв сміхається. А ви всі так умієте? Ні, для більшості із нас він просто гуде. рада бачити, що у вас буде достатньо світла. Голос Кет сучиться сарказмом. Візьми, наказує слоун. Ні, я хочу жити. Вона піднімає руку вгору. Якби я знала, що це може вбити, я б віддала його кет, простягає її провідник. Кет фиркає, але мені здається, там проскаче нотка сміху. Слушно, слон бере провідник, тож я зосереджуюсь на тому, щоб утримати зв'язок між школою та силою, яку я спрямовую. Відійди на три кроки назад. «Добре, ще два, кажу я їй, а мої пальці тремтять, як і в неї, коли вона розтягує підєднану силу моєї печаті. Ого, шепоче визія. Струми смолоскипу виступ скелікет. Думаєш, це безпечно? запитав вона. Уявлення маю, але готова спробувати, якщо ти готова. Зосереджуюся на зв'язку, на потоці енергії на теплі, які я утримую, спрямовуючи силу терно. Кіра цокає язиком, кидаючи серію звуків, до яких я вже звикла але не маю надії коли-небудь щось зрозуміти. Добре, я все зроблю, бурмоче Кет, а тоді опускаю факел, допоки він не загорається. Я негайно опускаю руки, обриваючи потік сили, і дякую Дані за те, що це спрацювало. Фелікс, напевно, завтра у році насадить мою голову на палю. Я забираю провідник. Дякую, слон. Слон передає мені назад кулю та обережно, наче там може вибухнути. Блін, каже Кет, переводячи погляд на той факел, то на провідник, то на мене. Ненавиджу, що ти така крута? підкидає слон посміхаючись, що нагадує мені її брат. Сильно, без наекет. Відводячи погляд перш ніж знову оглянути на плечник. Вона перекладає смолоски із руки в руку замість того, щоб передати його комусь. Це не сила робить таке можливим, кажу я їй, спрямовуючи потік у провідник, щоб той знову освітлив темряву. Це контроль. Так, і це я теж ненавиджу, бурмоче лючиться, наздоганяючи мене, щоб іти поруч. Рідкість нам, ми чесності. Я приймаю це. Ми переходимо в печеру, яка, здається, розширюється з кожним нашим кроком. Нас розподілили в одну групу, бо я нібито найсильніша вершниця в загоні, кажу я, незважаючи на її бурчанню відповідь. Однак ти краща в рунах. Можливо, ми не хвалимо. Одна одну проти нашу командну роботу можна похвалити. Я не сміхаюся, по темряву, яку ми занурюємось. Зрозуміла? Ке дивиться на мене так, ніби в мене щойно виросла третя рука. Полум'яс молоскипа починає миготіти, потягнуло вітерцем. «Ви складаєте писарські каламбури? запитує слон, За кілька кроків позаду нас, Візя йде поруч з нею. Джасіння сказала б, що вони прикольні. Візя втручається ніби, пробує відмазати мене. Джасіння – писарка, – зазначає слон. Печер освітлюється приблизно за 8 метрів у глиб, величезний тунель розгалуджується ліворуч. Мабуть, існує набагато простіший спосіб потрапити до цієї печери – кет. Це частина мережі, яка пронизує храбет, – поясню я. Може, розділимось, запитає Візі? Ні. Одночасно відповідаємо ми троє. Куди нам далі? Слоун озвучить питання, яке турбує кожного з нас. Усі мовчать. Можеш допомогти? запитує Терна, відчуваючи, як слабшає наш зв'язок. Він недалеко, але, безумовно, й не близько. У цій печері є неретичний слід. Це все, що я можу сказати. Ідемо праворуч. Якщо не вийде, повертаємось і підемо наліво. Дивлюся на інших. Кет киває, і ми йдемо далі. Як думаєш, ти отримаєш другу печать? запитає візія порушуючи мовчанку. Два дракони, дві печаті, так? Не знаю, відповідає я, озираючись на Андарну. Я думала, що скільки вона пов'язала мене в такому ранньому віці, втратила здатність зупиняти часто все, чим я можу бути благословенна, це вміння орудувати блискавкою. Однак тепер мені цікаво, чи отримаю щось? Чому ти запитуєш мене? Печаті проявляють залежно від того, хто ними володіє. Її очі мерехчать золотом, а чорна луска зливається з темрявою. Другий почат із'являється лише тоді, коли дракон пов'язує вершника по прямій родинній лінії, як і попереднього, каже Слоун, правильно розуміючи запитання візів. Але існує однаковий ризик, що це призведе до божевілля. Зі слів Тойерта, саме тому Крут і не був покараний за те, що пов'язав оквін. Вона лише двоюрідна внучка його попереднього вершника. Її печать потужніша, але не особливо відрізняється. «Торт не повинен був розповідати тобі про справи, які вирішуються на Емпіреї». Візія читає нотації, час від часу поглядаючи мій бік. Мій світ перевертається. «Так, не мав би. Це значить, що...» «Вайлет, з тобою все гаразд?» – запитав Візі. Я невпевнено хитаю головою, але кажу. «Так. Як пояснити, що твоє серце щойно провалилося вниз на камінь цієї печери? Я роблю глибокий вдих, згинаю і розгинаю руки, тримаючи сяючий провідник». Андартна гарчить праворуч від мене, тож я одразу запевняю її. Зі мною все норм. Але ми обидві знаємо, що я почуваюся як завгодно, але ненормально. І ще я впевнена, що зараз не час розвивати думку, яка щойно майнула в голові. Чортове лайно, ось вона, каже слон, змушуючи мене відволікатися. Вона минає нас, щоб підняти звичайну металеву скриньку, кришка якої відкинута, а спереду видніється руна. Як? Просто? Зазначає візія. Ти збираєшся. «Протидіяти і рунні викликання?» – запитує кет. «Коли вона зводить одну брову, я додаю, ти ж краще розбираєшся в рунах, пам'ятаєш?» «Так», – вона киває і щоро сміхається вперше тоді, як я її зустріла. «І лише хотіла, щоб ти сказала це знову». Крилок і торкається мого плеча, коли та проходить повз нас у темряві, так наче кет потрібно берігати від чогось невидимого. Льотчиця кидає погляд на нас трьох з невпевненістю і настороженим, виразом обличчя, напруживши губи, а потім передає смолу скептізії. Але цей жест більше схожий на болісну жертву. Ні, не на жертву, на жест довіри. Кет платив відмикальну руну зі швидкістю, якій можна тільки позаздрити. Її рука рухається блискавично і впевнено, поки Андарна переминається позаду мене. Що сталося? Запах інший стає сильніший. Віверна? Кожен м'яс мого тіла ціпеніє. Ні. Вони, коли близько, пахнуть краденою магією. Андарна підводить голову, займаючи три чверті тунелю. Пахне драконами. Готово, вигукує кет, тож я обертаюся на брязкіт металу. Скриня закрита і замкнена на засу. Нам краще поспішати, кажу я. Андарна відчуває запах драконів, а це означає, що інші загони можуть наближатися до нас. Я не втрачу цю перепустку, віз'я повертає кет смолоскип, забираючи скриню. Вона дасть мені змогу полтіти додому і переконати моїх кузенів покинути кордон, якщо моя тітка і дядько цього не хочуть. Ти збираєшся летіти в навару? Слон ледве кричить. Це на кордоні. Вони навіть не дізнаються. Візів оправляє застібки на грудях і прослизає повзандарну. Пішли звідси. Це сміливе рішення повернутися до навари. Кетр вучно рухає, щоб наздогнати візю, осідляючи її шлях. Я таке поважаю. Зусилля, турбота, провізія розтоплює маленький шматочок мого серця стосовно кет. Може, вона така жахлива не до всіх, тільки до мене. Це єдине, що варто робити, відповідає візія, коли ми добираємося до розгалудженого тунелю. Від низького гарчання земля під нашими ногами двигчить, і ми, четверо, завмираємо, волосся на моїй потилиці стає дибки. Що за. тривожно починає говорити кет. Ще один рик змушує каміння навколо моїх ніг підстрибнути. І за рогу з'являється дорослий помаранчевий дракон, його спина шкребе, стелю, тунелю. Він вручно повертає голову в наш бік, пильно дивиться на нас своїм єдиним цілілим оком. Ох бля! візя верещить. Терне. думки кричу, змушуючи тіло одлати шок, страх, нудоту, безнадійність нашої ситуації. Куля випадає з моїх рук і розбивається об землю в ту саму мить, коли я дотягуюсь до однокурсників перед собою. Але моя рука хапається лише за наплічний кет. Я з усієї сили смикаю її назад, якраз коли візію зносить з дороги гострий, зазублений пазур. Тіло кед навалюється на моє, збиваючи нас обох на землю, і смолоскип випадає з її рук, а візія вдаряється об стіну печери стріско, від якого мені холоне всередині. Кут, удар боги. Вона, вона мертва. Срібна. Голос реве в моїй голові, коли дракон, який загороджує нам вихід, зупиняє на мені погляд свого примруженого ока. І широко роздявлює пащу. Смердючий подих наповнює повітря за секунду того, як він скручує язик, а його горло палає оранжевим від вогню, що зароджує всередині. Сола знайшов нас.